Esta é nova Esta é, é, é, é, é, é nova O monte das maravilhas dançam pra valer Cada um dessas meninas tem um super poder Carol, vem, vem a Carol Dançando é um esculacho Deita no chão, vai Senta, senta, senta, senta Senta de cabeça pra baixo Senta, senta de cabeça pra baixo Senta, senta de cabeça pra baixo Senta, senta de cabeça pra baixo, senta, senta cabeça pra baixo. Pensa pra baixo, pensa pra baixo Agora para esculachar Eu vou chamar a Thalia, Que é puro talento Que é pura cultura Tô, tô com o quadradinho Na quebradeira pura quadradinho quadradinho quadradinho e no quadradinho quadradinho quadradinho e no quadradinho quadradinho quadradinho vai quebradeira vai quebradeira quebradeira vai agora eu vou chamar que vai em pinotiza você vem que pinotiza dá um tiro de g gentrix aponta prepara e vai bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum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 De perna aberta jagueta de perna aberta é o passinho da bicicleta ja de perna aberta jágueta de perna aberta jagueta de penana aberta é o passinho da bicicleta